А далі все просто, аж до банальності. Те, що буде далі, аж не цікаво. В таких деталях відпрацьовано, головне, хто. Хто посмів? Валентина не вагалась. Знала, що її слово важить зараз дуже багато. Це практично вирок. Та не мала жалю. Не думала, чим і кому озветься вимовлене нею прізвище та адреса. Кажуть, помста? Це страва, яку краще подавати холодною. Її помста мала різну температуру. Щось вже охололо, щось іще кипіло, щось було таким собі ні холодним, ні теплим. Не знала, що вважати останньою краплею. Бусик, нічну сцену в під'їзді, старого Гамлета чи гроші, які Віктор їм з Маркіяном так і не повернув. Скупо, не розмальовуючи художню, намагаючись уникати епітетів і власних переривань, щоб не підігрівати і без того доведеного майже до температури плавлення Георгія Аветисовича, розповіла, що трапилось, коли вона відчинила двері. Ну що ж, я завжди вважав, що народна мудрість наймудріша, не відкладай на завтра. Отоді й треба було розбиратись, коли він простяг лапи до Софії Андріївни. Подумати тільки – до жінки самого Бориса Аркадійовича. Зовсім криша поїхала в мужика. Знав би Багров, він вимовив це Бориса Аркадійовича із значно більшою повагою, ніж, наприклад, прізвище президента. От тоді й треба було йому переламати всі пальці на дрібний фарш. Пожалів я його дурень. Вирішив тільки полякати. А такі козли слів не розуміють Валюшу. Жора глянув на її личко, на синій фіолетовий сенець, яким запливло око, на кубик льоду, який вона прикладала, щоб втишити біль. Зітхнув. «Нічого, валюнчик, не турбуйся, я розберусь. Але, вибач, без урахування особливостей місцевого колориту, як просила Ніна Льосипівна. Будя, обійдеться. Ми ж люди приїжджі, зайка». Хотіли на перших порах тихо, щоб не псувати стосунки за аборигенами. В кожного є свій маленький шматочок хліба. Кожен його тихо хаває. Ми ж не безпредільщики якісь. Ми, люди, цивілізовані, законослухняні. Знаємо всі таблички і множення, і ділення, і додавання. Але віднімання також. Табличку віднімання мої хлопці вивчили ще у школі. І знають, і вміють просто чудово. «Скільки він тобі винен?» – перейшов до справи Жора. «Дванадцять!» – коротко вимовила Валя. Говорити було болі, боліла губа, яку спершу розбив, а потім довго цілував і присмокнувався з особливою насолодою, відчувши смак свіжої крові – вампір. «Багато!» «Для тебе багато!» – уточнив Жора. «За ці бабки дві таких квартирки можна купити, та ще й на меблі залишиться. Нічого, зайка, ми розберемось. Не таких зубрів!» – у Валий. «Віддасть! Усе до копійки віддасть! І з процентами!» Валя спробувала уявити, як відбуватиметься процес повернення грошей і особливо обличчя Віктора після того, як все закінчиться. Власне, уявляти не треба. Досить глянути у дзеркало. Жора кипів недовго. Власне, його кипіння виявилось малопомітним, без особливих емоцій, вигуків, прокльонів. Вирішивши, як має чинити далі, Капор Джіме місцевої мафії перейшов до тонших матерій. Валюшу, і все ж ми покатаємося в гондолі. Завтра домовились?» «Завтра? Ви гадаєте, до завтра все це зникне?» Валіш ще раз погляд у дзеркальце, яке так і тримала в руці, забувши покласти на місце. «Завтра вся ця краса тільки розквітне пишним цвітом. Я ж знаю». «А ніхто не побачить?» «Я зачиню ресторан, ми вивкнемо світло, сидітимемо при свічках у двох. Свічки, квіти, музика. Романтичний вечір, а в гондолі темно. Але ж це збитки!» «Нічого, за один день не розгорюся», – засміявся Жора. Прощаючись, він нахилився з висуди свого велетенського зросту, щоб поцілувати Валентині руку. Помітив свіжий подряпаний на зап'ястку. Широке обличчя знову спохмурніло.